Na moja kwa mmoja kutoka bujumura burundi hini idha ya kiswahili hili ya lirikusangani na kukaribisha katika tarifa ya mchana na anza kwa mutasari wake Majaji wa tatu wa mahakama makuja bururi wa nderea kuzuliwa licha ya kunduliwa mashitaka na mahakama juu ya pata zaidi mwezi mmoja wakili wawo alalamika. Swala la alithi karibu na kambi ya jeshi ya mudubu gutarafani gihanga mkuwani bubanza bado kitenda wili miliwa risasi ya sikika asubuhi kisa jeshi kwa tawanya wakulima. Katika habari za kima taifa, beya petroli na dizeli za yashuka ya huko Zanzibar. Kuna haya bila shaka na mangini na mpenu msikizaji, mitambo inaungolo na Fransua Akima mimi Lomuala Deniwa Yivuze. Na mkaribu tina. Majaji wa tatu wa mahakama kuya mkua wa bururi wanasaria katika gireza kula bururi. Richa kusafishwa na mahakama ya juu ya pata zaidi ya mwezi mumoja. Walikuwa wana tumiwa kuhusika katika kufuruga usalama wa nchi Emmanuel Nzo Bonimha. Wakiri mtetezi wao analiza kuwa wanazuliwa kinyume chashiria kwa sababo wangilitoka gireza ni mara bada kusafishwa. Yeye pamoja na familia zao wanaomba kwa achiriwa huru kwa majaji hao. Tume ya haki na amani ya baraza la maaskofu katoliki nchini Burundi inatangaza kuwa itafuatulia karibu uchaguzi uchaguzi za mwakrafu mbili shina tano na mwakrafu mbili shina saba katika katibu mtendaji wa tume hiyo amibainisha hayo jumatano hii katika uwarisha ya magavana na wajumbe wa tume hiyo uwarisha inayohusu mpango wa kusimamia uchaguzi kwa kueshimu haki za bini Adam na huru wa kisiasa padlesha karuriro anamomba viongozi tawala ama wadau wa uchaguzi kufanya kazi kwa kuzingatia sheria ili uchaguzi ujao uwe wa huru na haki Milio ya risasi ilisikika asubuhi ya Jumatano imesikika asubuhi ya Jumatano hii Katika maineo ya kambi ya jeshi ya mudubu gutrafa gihanga mkua ni mbubanza. Tarifa kutoka mudubu guzi nasima kuwa askari jeshi walikuwa wakifukuza raia. Katika mashamba walio ingia mgogoro na kambi hiyo ya pata miaka katha. Hayo na jiri wakati hivi kariboni kiongozi wa kambi hiyo alikuwa mipiga marufuku mtu yote. Kufanya ya katika alidhi hiyo lai ya oneza kutokuwa na sehemu nyingine ya kufanya kilimo. Unaomba kwa katika alidhi nyingine kama inavo chomoza katika ripoti ya tume ya wizara ya mambo ya ndani, wizara ya ulinzi na ile ya kilimo. Serikali ya Burundi inastahiri kulegesha mfumo wa serikali. Mfumo wa shule za boe tangu darasa la saba kama ilivokuwa awari na kutenga bajeti usika itaamini yake mungano wa mashirika la kutetea haki za watoto bafashibige ni baada ya rais wa Burundi kutangaza kuwa serikali inaneweya kurejesha mfumo wa shule hizo ili mapema watoto kuratibu mambo yao evalisendaheshimiye alikuwa akizungumza katika mkutano wa kilele wa 5 wa wanawake viongozi Jumatatu hii naibu kiongozi wa muungano wa anaahikisha kuwa kurejesha mfumo wa shule za wabweni ndiko kutawezesha wanafunzi kusomea katika mazingira rafiki na kufufua kiwango cha elimu Idadi kubwa ya watoto wanaofurushwa kutoka jamhuri ya muungano wa Tanzania inasabisha kituo Foundation Star kinajitolea haki za watoto tafarani mabanda mkuu ni makamba kuzidiwa na uwezo wa kuwapokea adiraide kunzimana mtumishi wa kituo hicho anaweza kuwa tangu mwezi Septemba unapokea watoto wengi zaidi ya 30 wale wana uwezo wa na hayo David Ndenge je kiongozi wa kituo cha maendeleo ya Kaya mkoani Makamba anafichwa kwa watoto hao unafikishwa hapo wakiwa katika hali mbaya kiafya na kuomba misada ya haraka ugavi wa ya, ya viwandani usiofanyika kwa uh, usiofanyika usio kwa muda wakati wakulima kulima wanakuwa wamelipia advance hutajwa kama sababu ya wakulima wa mikoa ya Kayanza na Ngozi kuchilea kupanda mbegu na hivyo kuhofia kupata mavuno duni baadhi ya wanaweza kuwa wanalazimika kutumia mbolea iliyobaki katika msimu wa kiangazi wanaomba ugavi wa mbolea ya msimu wa kilimo a kutolewa kila mwezi wa 8 afisa idara ya kilimo mkoa ni ngozi wana mataka kulipia mbolea huku mkoa ni kayanza wakitaja changamoto moja ikiwa ni upatikanaji wa choka na ukosefu wa huduma ya umeme katika baadhi ya ofisi za posta na kasi ya uwasilishaji wa bidhaa ambayo bado inapaswa kuboleswa nichanga mwato fulani ambazo zinasumbo wa usimamizi wa posta wa burundi ni malezo yake. Zimusaidizi wa mawasiliana katika uh, wakati Oktoba 9 kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya posta pamoja na hayo cheliki tamoya anafamisha kuwa uwekaji. Huduma za posta katika mfumu wa, dikijit, e, mfumu wa digitali umiruhusu ubaleshaji wa huduma kwa wate ya kutoka ofisi ya posta pundi ni habari za kima Habari za kima taifa. Na mamlaka ya uthibiti wa huduma za na nishati za nziba, mitangaza beye mptia za mafuta kwa mwezi huu. Kwa oktober huku bei mumpia ya petroli ikiwa natofauti ya aslimia ne nokta tisa tatu ya beye iliopita. Ambapolita moja iliuzo kwa shilingi elufutatu mia moja sitina ne. Lakini bei mumpia itakuwa elufutatu na nane. Beye hizo zimewe kwa wazi na afisa usiano muandamizi wa mamunaka hiyo. Mafuta ya petroli mwezi septemba uliopita ulikuwa elufutatu Mia na sitini na nane Kwa mwezi huu oktober itakuwa elfu na nane Mafuta ya dizeli mwezi uliopita september ilikuwa elfu tatu mbili, arubaini na saba Kwa mwezi huu oktober itakuwa elfu tatu miamoja na kumina moja. Mafuta ya taa mwezi uliopita ilikuwa elfu tatu Na kwa mwezi huu itabaki kuwa hiyo hiyo elfu tatu Mafuta ya ndege mwezi uliopita ilikuwa 12387 Kwa mwezi huu Oktoba itakuwa 12387 Wananchi, wajue, mamlaka hupanga bei kwa kuzingatia mambo yafuatayo Namba moja, wastani wa mwenendo wa mabadiliko ya bei za mafuta duniani Namba mbili, garama za uingiaji mafuta katika bandari ya Dar esalam na changa. Namba tatu, garama za mabadiliko ya feza za kigeni. Namba nune, garama za usafiri shaji, bima, hadi Zanzibar. Na namba tano, kodi na tozo za serikali Na namba ya mwisho, ni kiwango cha feza kwa wauzaji, wajumla na reja reja. Na mhoi walikua afisa muanda mizi wa mamraka ya huduma za na nishati Zanzibar. Na bunge la senet nchini Kenya ritaanza kujadili hoja kumuondua afisini na ibo raisi Ligath Gashawa siku ya Jumatano na Arhamsi wiki jayo kulingana na shika la habayi la ungeleza BBC. Seneta leo imefanya kikao kupokea hoja hiyo kutoka kwa kiongozi seneti kumrathi. Imefanya kikao kupokea hoja hiyo kutoka kwa kiongozi wawalio wengi Aaron Chirote bada mbukum. Chiru yote baada ya bunge la kitaifa kupiga kure kumuondoa afisini ni gashagwa siku ya jumane. Bunge Zima, Raseneti, litachunguza mashitaka thidi ya gashagwa na kusikiliza ushahidi kutoka pande zoti. Gashagwa alitimuliwa jumane baada ya wabunge miambili themani na umoja kupiga kura ya kunga mukono kuondolewa kwake afisini huko huku arubana na umane wakipiga kura kupinga na umoja kususia. Idadi hiyo imefikisha thezothumbiri ya kuraz nazo itajika kishiria ilikupitisha wamzi wa kumuondua madaraka naibu huyo waraisi kiwango kilicho na katiba ni angrawa bunge miambili theathini na watatu. Kiongozi huyo alikabiliwa na maa kosa kuminamoja ya ufisadi kutumia vibaya madaraka na kukiuka katiba. Na kwa talifa hizo kutoka Kenya si na chaziada mpenzi msikiza haji. Talifa nyingine ni hapo sa kumina moja usuondo oke. Okay. Mimi, Omara Deniwaifuze. <muchasimu>